بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور الرحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سوره تحریم دا نزول کې رستو دي خجرات حجرات نه دي 107 نمبر آیات دا 107 نمبر دي نزول کې او مصحف له استر غو سوره طلاق له رستو دي مساله پدې کې شروع کې تعلیم دې امت تهم رسول الله صلی الله علیه وسلم تهم تحلیل او تحریم مساله کې دې قسمونو چې ګوره چې کوم شي الله حلال کړ دې نو هغه تاسو ته اجازهت نشته چې حافظان باندې بن کړئ کوم بن کړ دې نو دا اجازت نشته چې حافظان باندې روا کړ اجازه کوي مفسرین نو دلته یو اکیل کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو بیبی کور تلاړه چې بیبی کور تلاړه والتا هغه سره لګی سار شو هغه سره ګ빈 د راغلو هدیرا وړوچانه نوې ولا شربت جوړ کو ګبینو نو بار نور ازواج و مطهرات د نبی سره سره انتہائی منو وخت هر یو وخت چې من سره د نبی سره سلام وخت شي ته ودلته چې نو اخلاق زیات ووخو و چا چات سره چې ملا وسونو موږ ورته مغافر خورندې نبی رسول الله باندې بدبودار شینې انتهائی پریزو نو چې دا خبر ورته رسید نبی عليه السلام ته یوې تانوخه ده مغافر بند راځي بل ورته بل ورته تانوخه مغافر بند راځي نبی عليه السلام دا انډبس ته انخرم ځان باندې بند او دغه نورو بيبانو بی اکثر مفسرین لیکي حفصره جل الله تعالی انھا او د حضرت عاشر رضی الله تعالی انھا خبر او دا منسبه یاغو نبی الله رب العزت نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا دا ونا او کلمت حر مما خل الله لك ول بندې پوزان من هغه چ روا کړ دي حلال کړ تا د پاره تب تغيير مرزا تزواج واړی ته خوشحالی د بیبيانو خپل او ځانمنه او شه نو کله چې بیبيانو ورته دا خبر او نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت حفص رضی الله تعالی عنہ ته یې نو او کړه چې بځدا ما دا شربت بنک اینده بځه نه استعمالو دا خبره چاته مو کوه یا د وکریم صلی الله علیه وسلم یو وینځه وا ماریا نو د دې ایتلای ورته ورکه چی اغا ما ځلمونه بند کړدا حرام کړدا او د دې ایتلا چا تم کوانو د حضرت حفصہ رضی الله تعالی عنها زین کداره ولا چی عاشر رضی الله تعالی عنها د نبی علیه السلام ډیر رازدار او محبوبه ده کغیت د دې ایتلا مې له شنو رب او په دې ولخه بګي حفصه رضی الله وتعالىन्हा هغه ته اطلاع ورکړه نبی علی السلام کومه خبره او راز او غبار کړه چې کله الله رب ال عزت هغه ته اطلاع ورکړه نبی علی السلام دغه بيبي راو او ته تاته ذکر کړه د تاته چاوې نبی علی السلام مين نبان ال علیم الخبیب وستګمبر آزاد ده په خل امور کې ترجیمن تشاو من او تو الیک او تو وی الیک منتشا نوت څنګه په باندې لګای چې دومره واخاګه التوکل دومره التوکل چې دغه خپل دغه خپل په درسته سید حق شهري بيبي دا غوښتم چې نبي عليه السلام واخ زماسره زیات توشي نبي عليه السلام خو په دې خود مختارو او کنه پاغه من غصه پام او باقی خبری لپاره منصوبہ جوڑو دا خوبی ٹک نوا نبی علیہ السلام زانمانی دقا شربت بنکو غبین بند واللہ رب العزت دایا تو نراولی گل یایو نبی و اپی غمبر علی ما تحرمو ما احل اللہ لک و لیتا حراما یا بندا یا غشی احل اللہ لک تا رب العزت تا لپاره حلال کرده تب تغیی مرض و عطا پهشالی ته کبتهی واډ ته مرزات تا ازوا خوشاللی د بیان و والله غفور غ فور ررحم الله بهخون کې بروبان دیخوا د فرض اللهله کوم تحلله ایمانې کوم تاقیق سره اللهره بجت مقر کډ تااسوپار غ پر ستل قسمون قسممون ستاسو چې د نظان خلاصې د په کفري خلاصیږي که خلاصی نه والله او مولا الله اختیار من د کارون ستاسو د واللای ملخې مه پ د حکمتون متون قسم سم د کډه چې نو بس کوم کفاره ورکه الله در ترتیب مقرر کن و ایزا سرن نبی جو الى بعضی ازواجی حدیثات اکل کله پتا اکڑا پیغمبر الى بعضی ازواجی هی او بعضی بیبیا نخبول صراح حدیثا یا خبرا بعضی ازواجی هی حفظا حدیثا خبره خبرا حلت تق و خرمت تقبیل یا چه انہا خرمت تا ماریا رجی اللہ تعالی نها فلما نباعت بیهی پس هر کلک نباعت چه خبر ورکه دی بی بی بلی بی بلی خبر کنه نباعت بی خبر ورکه دی بی بی چه کمیتا پیغمبر بیدیو بلی تا بلی تاوی چه پیغمبر خداسی چلو کلکا خبر کړه کنه پدیسر آقابلا یعنی هده تاشا رجی اللہ تعالیٰ عنہ تیوی و اظهره الله علیه او سرگند کنه اللہ دا خبره پا پیغمبر خپل مندی خپل پیغمبر منی خبره سرګند کنه څستا راز یې ویټو ویلو هغه خدا خبره بل ته وکړه نبأت خبر, خبر ورک ورکه د دغ دغه بی بی دغه خبر ورکه دغه بی بی بل ته چې ما د پیغمبر دا شوی نو اظهرہ الله خبر ک الله تعالی خپل پیغمبر د دغه خبرینا څستا راز خو خور شو اورفابه ازه ارزام باز نو وی خدای ورته یو خبر او یا راز کده بلنه یا زنه خبر او پری خدای زنه ټول خبر ملامت نه کړه چې تاسو دا شي کډ دې دا شي کډ دې دا شي کډ دې دھنې وژن هغه به مکمل ملامت تکول نشتا چې ویغ نو اخلا سره بوله خبر یاده قافلان کږي کې دا شي کډ وو قافلان کږي کې دا شي کډ ووسته دا وکړل نو خبر ماته سرګند شو وخت عرف بعضه ارض بعض عادت زنه خبر ورته خود لان. او اوزنه نه اعتراض کوم مخ واړو د زنونه ټول خبرې چونه ورته ونه خود لچ تاسو داسې مشوره شي وداسې مشوره شي فلم ما نباه به په سره کله چې خبر ورکه دی پیغمبر دغه بی ته قالا ته دغه بیبي منم با کہا دا تا ته خبر چاره ک منم با کا چا خبر کته ام با کا حا دا چا خبر کته فدی बने تا ته چا ته ماستا راز فاش کړ دا ری خیال دا چې تاسو عاشا بيويلي نو دا خو یو بل کې ونا چې کی پیدا کیږي نه نو داگه داگه دا ری خیال دا چې ما هدی توي دا براغلي نبي عليه السلام ته دي ویلي نو هغه نبان يل خبر راکړ دې ما ته په آزاد عليم په آزاد الخبير خبردار دي هغه ما ته خبر راکړ چې تاسو دامن صبح جوړ کړی و چې مونږ متا مونږ به څه ده نه خو ده مغافي رو بین راځي او دارنګه بل خبره داوه چې مځان دا بند کړ دا خبره ما تا تا تا خبر خبر دا یا تا توکړه نه تا بلې تاوکړه نو ځنې خبرې نبی علی سلام سرګندې کړې دي منسوبي او ځنې خبرې پټې کړې مفسرین لیکي دا اصول شلل ته محبوب کس علامه تکای نو پټول خبره منه ملامت کوو باځي خبره ورته او تاګه أغلا أغم باځي پوره دي انته تووب ال الله ک تاسو روکړه الله تک په کولو د تووب فقط ست قوب کومه ستاسوروونه جوړ شوي د دغې دپاره س قوبکومه جوړ دغې دپاره ديلیاض متحرات دی که نه دغې دپه جوړ دی, جو دی. تا زروونه د تووب دپاره جوړ و الله تک نه او انتظاه را ل او که دوک یو بل سره تعاون کې په مقابل د پیغامبار اخپله خبره ټنګ دل جوړي ضد خلاف تظاهر علی تعاون کوي او بل سره ضد خلاف دل جوړي ضد خلاف مزاج مطهرات وبد دل شي کنه یو به وی سره شي او بل دل او بل سره شي یو به پیغمبر سره شي او بل به مخالف شي کدا سوره کرا کا تاسو خبر مونږ نشې دا مونږ معاف غوړو ولنا نه الله ماف کی که تاسو یو بل سره تعاون کوي ضد خلاف نفین الله او مولاهو نو اللہ د مارګریده او جبريل صالح مؤمنين او دارنګي دین دار مؤمنان او ملائکه او فرشتي بعد ذلك زهير روستي دنه د ډل کونکي دي تاسو ور پاسي یو بل ډلې وکوي یا ساتایک دغه خلاف تاسو ډل بازی کامیاب نه ده ولیکامه هم ده د مارګری الله دې جبريل له مؤمنان دي فرشتي دي د دومره کسان د مارګری دي نو تاسو ډل بازی ودته څه نقصان ورسی والملائکه فرشتي بعد ازالکه زهير رستو د دینه غد د تعاون کوونکې دی دله کوونکې دی معاونت کوونکې دی اسره ربو ان تلق کنا اين عبد الله ازاجن خير من كنا مسلمات مؤمنات قانطات طایبات عابدات سايحات سيبات وابکارم اسره ربو مې د جرب د د ان تلق کنا کچب طلاق کړه کتاب سوطات يبدي له چې بدل کې ور د تازو ajan بيبيانه خير من کورنا د تاسو نغورق مفسرین لیکي ثلاثه ملي ور کړل په تو لګی دا دون غورا نور نوي که خوره و نو د دې مطلب داده چې خوره بيبيانه وي او پیغمبر الله رب العزت هغه بیکار وسره دا جون تیرو ور بيبان وي الله ولا غور نکړي هغه بیکار وي ولا او هغه بیکار وسره دا جون تیر شو مداس نه نه بلکې هغه طالع نه دی ور کړی فتووله کې دا غوونه به تر وینه مسلمانات هغه غاړه خودونکو سوط لو سرګن تابید الله ده حکم مؤمنات هغه اعتقاد ایمان راडून کې باطن تابید الله رب العزت دا چې وبياني سرګندو م الله هغه مسلمانان دې سما جوارح یو بار سره مؤمنات د زړې یو بار سره قانطاتین تابیداری کوونکو تمام اعمالو کې قانټات تابیداری که انکی پر طول آمال اوکی چه نیک آمال دی او کم بیکار اکارون دینو اگه نزان بچ کول نزده کمانا دس یو شیقا قانتات تابیداری که انکی پا اوامر بچ که انکی دینو آهیونا او دارنگی توبه که انکی سمطلب چه توبه که د ګنا نه توبه و باسي کښې وی دا ګنا نه توبه و باسي کنا مان هر مخ تي مان هرتو نه ځان بچاتی عدل توي تا عبادتن نه شين نو توبه و باسي یاد ادا تا عبادت کی ګنا نه کئ بلکې رجوع کي الله تعالی ورخه اکوشتنه نو توبه و باسي دا مطلب څه کنا جاچه انا در خواندان و خلاف نکی او کچه اوشی تناک توبه و باسی آن بیداتن اگا عبادت که مطلب پامدید که اگا پخیدی او کلکی دی دان اگه کچه انا اگه ریا دکلاو نشتا آن بیداتن عبادت کنن که کی دی اگه که خا... اخلاس ته اگه ریا دکلاو نشتا سایحاتن روچہ داری دی رو جی نسید یا چین آغا دادہ حجرت کرونکی دی گرزیدونکی دی فتاعت کا اللہ رب العزت کی نوزن زنانہ بی علیہ السلام صرف گرزیدی کانا جاہدونی کمتن لی عام سفر سفرونی کمتن لی گورو خود کی امووی او حد تاشا رجل اللہ تعالیٰ عنہ منتوامت لگی دے نو علاو نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام صلی اللہ, السلام صلی اللہ السلام تعالیٰ عنہ غزو بنی المصطلق ای کریبیال سلام سره بی, بی او بیا نشته او درنګ کلا خدیبیا سونه خدیبیا کېدا نو بیا سره اونځه د بی موجود ده نتل نو تلږرځي وسره کنه سیباتن سیباتن سیبه او سی ابکارو جنکای سیباتن کوخ مرواله او ابکارو جنکای ځنه پخیو مرواله او مشرانې او ځنه جنکای یا سیباتن داکه مخ کې هغه ودونه شي او بیا خوندانې مړې دي یا طلاق ور کړی دي ګور زهنم رجل الله تعالی انه له طلاق ور کړی او ابيجر رجل الله تعالی نه چوا نو دی هغه خوند مړو مسيبات سيبي دي کنه چې مخکي خوندان نشته او ابکار او جنکاي چې مخکي خوندان نشته ګور حضرت عاشر رجل الله تعالی نه يا ولدي نامو كن فصكم عليكم نار خاوس یو بلکی جنگ جګړې مکوایو بلکی ځان دور نه بچئ او اهل عیال دې ور نه بچئ چې مخالفت شروع شروع کدمنا دلبادي شروع اسلام نوبیا اوسله مصیبت کې اختر شي قوان فساکوم بچئ ځانو نه خپلوا علیکم او اهل عیال خپل نار نه ور نه ځان دور نه بچئ دا چیکارونه مکوچا سبب سبب جوړ شي دورتد ټلو والیکم اهل عیال خپل هغه ته دا و صحیح تربیته کا کنه چور بچ بچي دېستم راځي کله چې ما بچی دی دي هغه وکالو شي د مانځورت وینا کوي چا شي نو بیا د لاسو کالو شي نو بیا فمز نو کول منی هغه وای حکومت کوي کنه خپل بیان ته هم او دارنګ خپل بچو ته هم د مانځ وقود الناس والحجاره بچ کی ځان او دارنګ اهل عيال خپل دور نه چې لرګي دغه خلق په ول حجاره او غټي خلق, بلیگی پلک بلیگی خلق پا سو, آو شو آو سو مطلب یی ک دنق پر رغو نه بلیږي بلکه په خلقو بلیږي خلق پای کې سوجي ول حجاره او غټې مخکي تفسیر شو عده للكافرين کې چې وقود الناس والحجاره عده للكافرين چې غټي پکې سوجي نو ریسه مطلب دی نو زمو فسرین وای د ور شدت ته اشاره ده ډیر صخور دي چې غټي ورته ومن ټینګيږي کې پکې سوجي یا ګټی چاهغې سره ور تیزږې دکه غګر یا لور کولی می کوم شکونه دي هغه چې کومی که نه ی خو سرګ د ګټه لکن داې چې ور ته غورایور او سره تیزیږ او ته مراب دي یا د د غو بوتان د حت ته ندامت ته باه چې پخپله مور کې د مور کې دی غبه تختوې نهکنلی یا الله تر تیم دزهکر کوم داان د ور نچ کوم اخپلغه اهل عیال دور نه بچا دا سخور دی ګوره دی کہ خلق به ډیری ته وای مان او مړکی او ټول ورکی دن تان وڅنګه مړکی بل څړنی من اور بلیږي تان وڅنګه مړکی اور په خپل مړشې نه او ال هزاران سخور دینای کی ګرتی سوزي نو زابت نو تختم کنا علیه ملائکۃن پاغ فرشتې دي نو سره مشوره وکو دا حجیل ولر د کنا پیسې ورور کړه نو او وو تختل عليهم ملائکۃ الفقر نشی تختیدے سلام وتر نشی کولیس غلاد وسخت طبیعت ولدی زور پینیش کولیس شداد دم سخت طاقت ولدی توا سر سره تاسو کارو کې چې د الله رب العزت د حکم نه وواړی چې الله وی می پریدای ولهم مقام من حدید اتور ته جلا فریادو کې تفرید ال یوه لا اسون الله ما امرهم خلاف نه کړه الله تعالی کارون کې چې هو ته حکم کړ دی فالون ما عمرون کیا غچ کوم او ته حکم وچالا بنکړې نو فرشتي دې غروس نه خلاصي دانه چې تواي فرشتي پيوی بنچو کیداري دیو زمو سره جوړه وختو کم دا ملک جلونه تاڼې نه دي چې توا جوړه کې اوتوا ځان خلاص کې لا یاسُن الله ما مرهم زورُن شیکولک شدادُن سولوُن شیکولې غلاذُن هغه مجبور کولم نش پدې بل امر منی لا یاسُن الله ما مرهم یافلون ما يؤمرون سبانې مانی بو کو نه يا نه کفرو لا تا تذر او به ویلې چې کاثرتا نن انما تو لا تا تزير اليوم باندې نن مکوای کله يو بوې کنا والله ربنا ما كنا مشرکین کله وسوي کله وسوي نو دلت الله وې نن باندې مکوای انما تو زونه ما كنتم تعملون یقینا تو زونه تاسو بدلي درکو لکي کې دا کارونه چې کوم تاسو کړدي ظلم خو پتا څه نه دي کنا هغه کارونه چې کوم تاسو کړدي داوی وزونو بدلی ملاوی کی تاسو غناونو نه کړی دي نو غناونو بدلی ملاوی را توبا توبا کی را파سه توبه او باسه شي ختم شي کړو توبه او باسه شي ختم شي کنی التوب دغه غناونو سزا تاسو ملاوی کی نما ته ځونه ما كنتم تاسو مدون راويل لذین آمنو مومنان توبو ال الله توبه باسه الله توبتن نصوحه توبه اخلاص جمع بنسوته باي فن نصوحه توبه مطلب د اخلاص ولا توبه او مخاسرین چې کوم کسی لیکل دي د نسوا توبه یی مبارکه غی اسرائیلیت هغه دروغ دی نسوا توبه ستوي علما لیکي چې حق د الله دی نو نسوا توبه به علی چې زړه پکې استعمال کې جبا پکې استعمال کې بدن پکې استعمال کې دلې سزونات استعمال شل د دا نسوا توبه دا زړه پکې استعمال شې ندامت راغې تا کار و بدو ک جب په استعمال شلا استغفار وکړ چډاکار مې غلط کړ دې بدن پک استعمال شو دا کار د پری ده آئنده د نکولو اعظم دي دا درې وړې چی استعمال شل لري استعمال شو جبې استعمال شلا بدن استعمال کړ دا توبه نشو هاش لګنه او حق ته آمد دینو سلوورم کار وبل کای ته نه او معافي واړې دې کده تاسو وای چې عزت پک استعمال شو ولا خارجي څخه عزت دې کنه بل رب الخاتو زمہ اصدار ما من دا حق دے و ما نو توا خل مکمل رای جز اختیار اللہ تاں ایلا زنانم پیخ مانایم پا جب من پیخ مانایم بدن من پیخ مانایم پا دیبل پسی لانم تک دکنہ حرس میں پریخو دل دیتوی توبہ نسوخا اخلاس والا توبہ اصحار اب بکم اس کتاسی توبشلان امید دے چه رست حسول دیر بکتاس نگوناونا دن بکتاس جلنے تونو تا چه بائی کی بلان دیر دیا اغین نهرونا. يوملا يوم, يوم باغر ذون الله يخذ الله النبي والذين امنوا معه نبا الله رسوله كاي مؤمنان او مرګريت نبا رسوله كاي كافر بتريقي دو پرانا کي کنه نوروم يا صحابه نه دي هم بي ايمانهم رنا د دا عملو ددو جسا بين ايديهم او رنا د دا اعتقاد ددو بي ايمانهم رنا د دا عملو ددو جسا بين ايديهم خلاص ولج کنه اخي طرف روان روانه او رناده قديو دي ايمان اغام مخك روانا دات فبا ايمانه يسا نورهم بين ايدي و با ايمانه يقولونا ربنا اتم لنا نورانا وقفر لنا امناك على كل شيء قدير دوبا سوئك رناك ورتميله وصله تعمل رناده دا, دا ادارنج دي ايمان رناده اغام مخك سورة تاسوئك انا سورة حديد لوان روانا به سورة حديد ذيك دا رانا گام تذکرہ د کنیو وتر المؤمنین ول المؤمنات یسار نورهم بین ایديهم و بی ایمانهم غردت سرگند دکنا ها ردمنی چوبو بینتی مومنان شد آیات نمبر 12 او مومنان زنانا یسار نورهم بین ایديهم و بی ایمانهم روان بیت روان بی رانا ددو بین ایديهم مخل دون و بی ایمانهم او کی طرفنا دلته مو روانې کړه بای نه دی مخ ته روانې شي طرف ته روانې یقولون و يبدو بخل منی ربانا تم لنا نورنا واف لنا حدیثه مطلب دی جی د کدهې سم مطلب دی ربانا تم لنا نورنا مطلب دا ده رانا مې لاو ش ختم شي صحیح بیټرۍ دا کوتزم اونی لاري کی بیټرۍ شل ختم شي کوتونه رسم لمبا دا کوتزم لاري کی ختم شي وو دن تدنذو اوې دا رنالار کې ختم شي ات لانا نورانا پره او ساتې مونږ د پاارران زمونږګه چې مخد تهمونږ وررسئ وخت لنا او که عمل د ووج نه زمونږ دا ره ختممیږي نو هغې مونږ بخهو کې ان نه کل پهلیشین قیر ی فرن الله پاررش من قدرت و دی پاتتو ی خپل عملو کا دبل چعمل نه په کارږي پل عملو کا کول ف کوم یکم نارا پل عملو کا چې رنا درته میلا دي مخک رانه روانه د دیمان چې طرف نه روانه روانه د عاملونو فلاسه عملو کا چاته تا شي کامله په خپل نه کړي و بیا فیدې نه رشي ګوره ایمان روانا کې فیدا وړتوري شي ورستو دعا کایې نه ذکر کړي ګوره موحله سلام د الله نبی او لیکن خضر بی ایمان هوا نو نبوت هغه ته فیداوار نه کړه نبوت هغه ته فیداوار نه کړه کنه چاته دی خزیته د الله نبی لیک نوح علی السلام دغور دي الله نبی هزاران جو لوط علی السلام دغور دي الله نبی اخزه چینه هغه جهنمياني نو دبل ایمان غوري پیدا نه ور کوي ځان له ایمان راوړه ځان لا مالوکا ورپسې د فرعون تذکرہ غورا بیبي بی ډیر نیکه و لیکن نیکي بيبي اغا عذاب نه خلاص نه کړه د دین نور خواندان انتهائي نیک انبياو لیکن انبياو اغا عذاب نه خلاص نو پتوله گیدا چه خو خوان بعد خدا بیمان خدا نیشی خلاصوله خو خدا بیمان خوان نیشی خلاصوله بل طرف تراشای اول من داوی خوان دیر, خزا خزا دیر خدا لیکن خوان بیمان ده خوان دیر خدا لیکن خوان بیمان ده فیران نو د خوان ایمان بده تا دور کې او د خو خوان ایمان به دې بده فداورنکي بده خځه یا بل جهاد مفسرین لږ ذکر کړی دی هغه دا وي چې قوانفسکم و علیکم ناران بچکئ علیکم انفسکم ځانو نخلو علیکم الوعیال قل نار د ورنه ځان نه بچکئ خ مطلب څه چې دا چې کارونغه تو خیا چې کې ور نه بچ کنا کتاور تا کارونه اخول نو بیاکه هغه نقصان کوي تاور تا کارونه اخدل بیا ما غلط کارونه کوي نو غلط کارونه وبال پتا مانی نشته ګوره د نوح علی السلام بیبی بی دا دلو تعالی السلام بیبی کارونه کوي بیا غي وبال خو پنوح علی السلام نشتا قلو تعالی السلام نشتا نشتا کنه کارونه کوي نو دا غي وبال داغه پخغه نشتا نو دبل جهه ته مفسرونو ذکر کړ دې داړه ټیک تي څه خخوان بدخځه تا فیدن شوور کوله او خخځه خو بدخوان تفیدن یو دا جہد شو بل جہد شو, شو. خسر <خصد> دا اگر نیک خوان ته نقصان نشي رسوله او نیک خځه بدخوان تفیدن نشي رسوله بدخځه نیک خوان ته نقصان نشي رسوله خخځه خو بدخوان تفیدن نشي رسوله لطالچه دل پرځر کوي کنه ذرا بالله بيان کړی الله تعالی مثلا بيان کړی الله تعالی مثال د کذ للذین کفروا لبارد قاصرو چې ګوره تاسو کفر او شرک کوئ نو بل ایمان بتاو استفیده ناراکه یم راته نو خو هم راته لوت دا پیغمبر به بیانوي لیکن دا پیغمبر هغه ته استفیده ورنکړه هغه کفر او شرک مطلع وي دا هغه کفر او شرک انبیاء ته سلوخانو مرسو قناته تحضاب دنیا به بادنه دا دواړه وی پنیکا پنیکای کې سماتلو دا دواړه وی ما ته خزما د دوو بندگانو مين عبادت نه جماعت بندگانو نه صالحین چې ډیر دیندارو دانه چې دا دو قصورو همدین اگ وغه تعمدار جماعت بندگانو نو صالحین هغه نیکا نیکو پرېزګاران نو چې تمرتبه ولو نو او شته مرتبه ولو لیکن فخانتاهما دو چې مخینتو ک فخانتاهما په دوړو هغه سره خیانت وکړ فلم یوغنیانوه مینه الله ایشیا فلم یوغنیه نو دغه نکړه دې دوړو ان هم د دغه دوړو من الله د الله اعظم نه شې خوند نیک ته خزه بددا نیک خوند بد خزه تفید نشي ورکول په خانه ته وهه شي دې ځان د کفر او شر ته جنام رات ندي ولی زکات یې د نبی بیبی چې ناغه کافر کد چې مشرته کد شي لکنې زیینکاره نهشه کې دی الخ سات په یباتو ل پهیبیلی تپاره پلی ته ان سړی پر هغه په قسمت من ی پلیته زنانانه لږې یو سړی پاک د قسمتې پا ان پاک ناانه ده ته یباتو ل تهیبی نه پاک دپاره پاکې دی اداررنګخبي سااتخبی خبيسات للخبيسين پلیته لپاره د پلیتوني وان بیا هو پاک تیکنه نو تدانی شې له چده نبی زنا نه هغه جناکار دی دي کافر که دي شي مشرک که دي شي لیکن جناکار نشي دی، دا هو هر ملت کې عیب دی کنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم تبله پریشان شو حضرت عاشر رضی الله تعالی عنہ باندې بدنامول کیلا نبی علی السلام انتهائی پریشان شو خفش ورضا عبد کنه فخانه تهما نخیانته کدی دواړو د دواړو انبیا خانته کرسخه مطلب کفرو شرکو کا ددو رازونه وی خلکو ته وی عدلو تعالی سلام بیبی جو تعالی سلام ما خبرو چې راځم ملمان راغلن نو دګې به کاو چې ته ملمان راغلن نو اور به بلو او هغه ته پټ راځونه خدل دانا چې کول جناکار نوو لیکن قوم سره شریک وا په کفرو شرکی اقوم قوم سره شریک او پدی کی چې د نبی رازونه باور توي اوسوک مېلم ما ورا غې نو اټلاګانې باور تور کولی نو ډغه خیانت وکنا یا سرګن ندو چې نغه ایمان خبرې کولی او کفرو شرک دو پټکړو خلکو سره شریک نو دو اوه لشل دن نشي ورته مواد داخلین سره د دن کې دونکو نا ګور نبوت ولا نبيان ولا سفيده ور نکړه په خپل وسر ایمان نو وذرب الله مثالا للمسال الذين الللج... امنوا مراته فرعون دابل مثال چې خځه ښه ده لیکن خونه بیکاره ده وا خخزه بد خوند تفيده نشور کولای لکه دې خو بد خود تفيده ون خوندان بد خود ور نکړه اړيو له خپل ایمان دې کرا وذرب الله مثالا للذين امنوا مراته فرعون بین کده الله تعالی مثال لپاره د مؤمنانو اګز ده نه اغا تبرد روانده زوځه دوه ورځې کې ذکر نکړه ولی بروم وی لوت لوث اضلتم وی امراطه فرون ولی دو مابن کې جوړخ لو کنه خلک یې جوړې نه بیا جوړې نه بیا زوج اج زوجیت ته کې استعمال کیږي لکه کې نبی عليه السلام ايوبدل او ازواج خير من كنا ادارنګ ازواج زواج دا غبرې کسواج ذکر شل او مرزات ازواج ولی دا جوړخ یو بل سره او دلته د دوی اول سره جوړخ نشته نوح علی السلام لوط علی السلام هغه خو عالم معیار منی فایز دي ادا مشرک او کافر دي ادا رنگ دي فرعون تبر هغه مؤمن او منده را ده فرعون کافر دي نو جوړخ نشته کنه اس قال تر اب ابن لين دک بیتن فل جنہ کله چوی غیره بزما زور کما د پارا کور په پا جنت کې ولی دا فرعون دې به خپل کور نه ماو بشي دیبان کې غور دی. نور کې هغه میتړي لاسونو خپو کې می خونه ټکی ځما سره کور نشتا مالا کور جوړ کا این ایندا کا بیتن فل اده ما باندې تکلیفونه کوي نو ونه جنې مې فرعون او عامده ابا چو ما تکلیفونه د فرعون او کار دادنه ونه جنې مېن القوم الظالمين او بچو ساتي ما قوم ظالمانو نه بچ کې ما هغه دا سوال وکړ نو دا دیر دیندار زنانو لیکن د دې دي دینداري فرعون ته سفيده اور نکړه فرعون ته سفيده اور نکړه کړه وا مریم بنت عمران التي احصنت فرجا مریم بنت عمران هغه زنانه احصنت فرجا چغی محفوظ ساتل او ځان خپل فرجا عزت خپل فرجا شرمګا خپل سم مطلب بل ځای کولاوکړینو جنای نو یا چې خپل مکمل بدن محفوظ ساتلو فنفخنا فی من بیا او بچی کوم راغی اللّه <اللعوی> افنفق نا فيه من روحنا وکیوکم پاقیك من روحنا ده اخبال روحنا جاغی سورة مريم بار بار مغرار لديم وصدقت با کلمات ربیها و تشدیق کد و ده د رب اخبال و کتبه و ده کتابه و وکانت من القانتين و و تابدارنا نقو انفسكم و اهلكم نارا ایمان منولا گوه کنا لان دورنا بج کئی اخبال احل و عیال دورنا بج کئی کداشه نشوا ایمان را نود بښپله ایمان را نوړو د ایمان دعوت ورنک نو به د بلچا ایمان هغه به فایده نور کوي نو څنګه دا دو خبرې شله چې دا خذبی ایمان وي نو د انبیا و ایمان ورته فایده ورنکړه دا فیران بیمانو نو د خذبی ایمان ورته فایده ورنکړه نو کو ان فسکوم و علیکم سلام ځان دور نه بچی ایماندار شي او له عیال دور نه بچی او ایماندار کای دا و تو لور کوي کنه چې ایماندار شي وكانت من القانتين أعود آسير من بسم الله يروح.